شیع پهانو بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر دينا یوکه امر ذکر کوي او داغي په زمن سمسائل ليام ذکر کوي تودہ دې اط مفصلي مطلب بتا سوال کوېګې چې مخ genau اچ اوره بیا مسائل بیان غو نو بیا بدو ايا ترجمه او روانه ترجمه نو دایا داس نه اړي شو چې نه د قریشو دو بنو سهم عامر ابن العانسي یو مولاو داغی سر موالات کلو درونمو بدیل لومیو بدیل بدیل شام تروانو دو تجارت دپار او دو سر دو نور کسانمو اوا که جسر یو تمیم او یو علی ابن بدار دا دوا هغه واکه ناستریانو غیر مسلمو دا هلیږي کله شام تر روان شوه بیمار شاو اوو بده سره کم سامانو ناتل عظمت په ځان باندې کوشش یې چې رب ما هو روان دی نو سامان یې یو را وونکا د لین کاری دا او چې هغه سامان کې یو چیټو لیکو او واجب باندې ګورې دیولې چې زما پرې سامان کې داشې در داشې نه او داشې او بیا دې توصيه ته چې زما را سامان زو فاسم روانه شي کله مدینه ته واپس یې نو زما ورسو د بل سامان ورک او داشې کاری په دې چې د پټې په سامان کې دن نه دغه او پیار مال مخوس کول د ارجو بنشي کوله دغه او پیار فلیکار نه د ده تاروږي د او دو کسان دا غیر مسلمان د سفر حالت او غیر مسلمان کسان غیر خپل وصیت مقرره د ډول عیسایان دایته وسیه نوم یو لیکلې مو مړه ته په یار سلیکار تا د هر کله فته یې مال ځای یا رښتنو کې نه جګړي جوړي نو ته د مرګ نکته به ملي او ته مال محفوظ کول شي د خپل ورسلو جګړي ختمول شي مال محفوظ کول شي نه کړ میراث مثلا تا په زندګي او دا غوې هغه مسائل به بس مساله هل شو یلګلم زمونږ کې لګي یو خیاط کس اغه ځکه چې بل ګلاب خپل کاږي چې سورہ یو ځکه پټی دي هغه صرف ماته مالمو د عمل کار استعمال او خپل ورساو نه کوي چې نه به جګړه او ځکه چې دا کاونه هغه ځکه چې مخصوص نداده بیا خليګارې وخت می خبر زه ان تراله راغورم پټول زیاتره کارونه شپاله سول د څاغونه دي مختلف سيزونه یې محسوس کړې نو باران هاه مودې هغه چیټ راوامست په عالی نه لیکل وکړو او په دې په سامان کې کېده هر کله چې دې را لګ هغه سامان یې والکه غیټه دي ستاسو اکاس فل د کې وفات شه او دا سامان راکړ دې هغه یا سامان کلاو کو په سامان کې چټومرو وت د چټ سره چې سامان چیک کنه هغه کې یو جام نه سپیني زره جام او طالب باندې د سوني کاروایی شو او او دا هغه لوی مالو هغه د پرغستو شهران ته چې بادشاہ ته ورکوم تجارت به د حکومت د تجارت یو اثر مایه جام نغې کې چې تو کټه سامان جام د کینو هغه د 2 واړو 8 ستو بودي او تمن 2 واړو 8 ستو پزر ربا باندې بازار روایت اگر چې سندن ډیر صحیح نه دي پزر ربا باندې هغه کومه کې خاص کړو په دکان دا ادوار هغه پیسي اوسی دی د دې دی ور څو چې بو کټه راځل دي دینر کولو ته څه کا سامان کې دی اغنیه دی بوالو نو برساو تا پوزو کو چیزمونگا آغا کس آغا چی کم وفات شویده آغا دی سامان نس شیخ خرس کلو نو بی وطوی نا وطوی چی روال بیده دیگانی نو پلار ست جارت مجارت کلو نو دی وی نا زک آغای که دیش دا جام دا بیا روست خرس کلی چی تیلی کلی دا بیا روست خرس کلی بیا وطوی چه کل بیمار شنو مرزی اوگد شنو ده مرز دوران که سخرچه مرچه زان لسه تکا پکا کرو نو دیگه ته بینه مرزی نیده اوگد شنو بز بیمار شنو سر نو بیا و جدیوی داس چلد چه مونگا پاگا سامان که او چیپ روتو او پاگی که اگر تولی کل کرو پاگی که او جانو جام را بیکن جامو توی خان او اگر ادس پینو زرو دسونو کاروهای پشه دریو سو مسکال نسيب هغه مکه نيشت نه دی وتې وکړه هغه پټ نيشت مونږ دا <سؤال> چې سبا سره شریک راو نه هم تاسو ته درم اوداګي مت پټ نيشت د الجام نبی رسول السلام را کارواي را لکه اسراغه نبی رسول الله سره داخل شه چون دې د مسئله دي دا وره لکه چې مری واکه پورو کوی د شریعت مثلا اندازه څوک داوخه ای نغې ګواهان نشي او جस्को انکار کینو طالبان ني کې څنګه نه د بو دین ورته خود جام داوخه ولا دا غې نه ګواهان تر څو یې سره وګواهمونه د صبر واقع صرف د چټو سره په چټو شریعت کې چټ لا یا ته سپېره والی پرې یا ته پوزو چولې عمل نه ته پوزګې اعتبار نشته ګواهان نشکي نو بهر حدیث را گواهانونه یو چیتو نبی صلی الله علیه وسلم غیبی قسم اخره بسایي قسم اخره په دروازه باندې شیرا مونږه جان نه دی هغه قسم نه وکړ په دروازه دي دواړو قسم اود ما جګر مشه په یو درو لیشو قسمه تو ورکه شه کله په سمو خور نو اسلام کیس خارج کو په هلکه کیس ختم شو دکایی کسامو خودو دیسر گواهانو نویل سلام کیس خارج که چه سوخت تیر شو ناغ جام اغیی علت پا مکر که دکاندار سرولی دیو دکاندار ندید اقوصو بیلکر دا جام کم زیو ویده اخوکمون بانده درگ خرس کلی دیو عدی خرس کلی دیو عدی اپن او تمیم داری جیتی دا اخوکمون بانده خرس کلی دیو معلومات دیو مستقل و دوبارا کیسی پاگیمان دی داخل که نویل صلی اللہ علیہ وسلم سماعات دکی سکتا اس تسنگ پتاو لگیا یارادا ہو داغسی مکرگی دکاندار دے آغاوی شکلن بیا دی تلب ریشو دینا دی ورساو تاکوسو که جرہ نویل صلی اللہ علیہ وسلم راو مختل نو دیوی داتی نمونگا غستی داتی نمونگا دا جام پی سو باندے وز دی داو کې دا وره وز دی داو کې دا راستو دا و کې اس کې الٹش مخې هغه دا ووله نو هغه نه ګواهان په دې باندې کې سن اس کې الټش دی داو کې دې دا شيره دا موږ پرچيده مونږه د مودل په پرتو سو باندې واست خبره مو 익کار نه خبره مو دروازه 익کار نه کې مونږ سره سوال دلیل نو تاسو بیا خامخا خبره بارحال چکا لدی دو آغستو دو آفران دین گواہان تلپلے شچی گواہان شتتا سرا چتاسو دو آغستے سوک موجود دین سرا گواہان نبیان عبیر صلی اللہ علیہ ورسو دبودیل قوی عمر ابن العاص پاتح عمر فاتح مصر دمیصر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نو دا غک قریبی رشت او مساله ملله چې کله د میراث مساله نه پاره کې به قسم هغه چې ت벌 کولی شي چې کوم د میراث حقداري نو مطلب ابن ابي ودع او عمر ابن العاص په همدې سره دا د او دوی د غړو قسم چې اوی د خیانت کړی دی حق کس دل حقدار د په مقابله را دیږي نو اوی د قسم وکړو نو بس کیس دا هغه پرسه ده بهر حل او باندې ریوايات نه معلومي دي بیا هغه چې تم دا علي حق او هغه علي تو واپس کړ شي دي غت کړو بزرو په وړاندې نه 500 په یو باندې راتني او 500 په بل باندې راتني داغه پرواکيه دي ذین خبره ده دې اياتونو متعلق داور دي اياتونو کې څه یو مثلا په دې آیات کې داشو چې انسان نو وصیت وکړي نو واکه کې د سفر ذکر کړي کسر په یو کو هزار کې چې کله د حاضر شي نو دا مال محفوظول لپاره یا د بل حق په پتاوانی نو د وصیتو کا دا یې په پاتو په واکه کې بیا د وصیت کولو چاته خدایعام زته و وصیت نه کولم ځای دی او وصیت نو دا به تر خبره یو قسم ټیم پولیس یو قسم ټیم پولیسو د ځوانو سیوار تم کولیش درنه مسله واکه کې دین وصیت کړي د غیر سفر حالت ہو. نو په سفر کې پولیسو کولی شي ته مرګر روان دي کلی کې وصیت کولیش او مونږ نه دیگر مسلم و تا قولشی مسلمانان بہتر دیگر مسلم مسلمان مسلم ملائی گی عادل انسان ملائی گی انساق والی نو اغاق آواجو بول پکار دی وزیت و تا قول پکار دی او کچردہ انسان نه گی نو کافر تم قولشی عدا کرنگی کعادل لی بے انساق بی اغاق تم قولشی تو واقعی ضرورت باند نو دادی واقعی اغاق مسائش ڈریم خبرد humble 되ات seeing پا قرآن کی گران ایتنا داری هم پا اعتبار ده لطمس رeps وم پا اعتبار ده معنی هم پا اعتبار ده ترکیب سن هم پا اعتبار ده واقع عل پاس الفاذ اعتبار سن غده طالبانو خبری مانی اعتبار سن مزرہ مشکل بی واقعی اعتبار سن زر ب چکو رکتا سكو بودیل من دعاوہ ستا سو کودا چی پیجارت نگا نصو کو بودیل ابن ابی مریم و دا ابو مریم صحیح خوالہندا را بعض او بودیل ابن ورقاو دا بلا انم ابو مرقای بعض بودیل ذکر کرن بعض بودیل ذکر کرن بعض بودیل ذکر کرن خو�ی خوالہندادا را چداد پس دا بودیل ابن ابی مریم آ بودیل ابن ابن دعانس بازو دی کرکڑی دو کوریش و بازو دی کرکڑی دو بنو سہم نا نو دیکی سم مناپات نیشتر اوم د بنو سہم نا و دو کوریش و نا آو آمار این دلانسے بو سہمیو کوریشی و بیا دانور دوکسان چی نید آیات چا ترے سایت مولدار چی آدی ایت نی بددہ دے سای و پی سایت بامی مرشوید دا دوکسان چی گمو آدی ایت نی بددہ آو تمیم داری نو دا حدیث نه بدل چی لري د اساییو په چن سهی کولر او دا بنجو نو ند بیا پس نو هجره کې نبی رسول صلی الله علیه وسلم په درغه او بیا د اسلام راولل بلکې دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلی یو رسول الله تعالی منبر د ظلم څنګه منبر خلق شام کی جوړه دی د شام علا کې نو بیا نبی صلی نو د صحیح تمیم دارو رضی اللہ تعالی نوچنے دو بیادی کی سید تتوبہ کرده دا او بیا مسلمان شوید نو واقعی کم باہر حال دو نمون و بارکیم سناسا اختلاف شد ندی وجه کم سی کم دی بانی ما یو دیرش کتابو نه دوی مشکر از اکر گورو نو سعیان تاغوک شید مجدی مطلبونو با نیران کوئیگ او مسکل سی خبری جا یا ای او الیندین امنو الله فرمای ای ایمان دار شهادت به دی او شهادت تلخ پانا شهادت پانا وصیت کو ول استا خووندان د وصیت پمستاسو کی اذا الموت ظاهر شی او تن د مرگ شي پما مرګ را روان دے. نو خوندن د واسیت د واسو ته کوي احسان د وا عدل دو تاسو تاسو ته خوندن د او که عدلان نه ملایيږي نو غیر عدلان هم کولی شي اودا کريږي او تان هم کولی شي مين کوم ستاسو نه یني مسلمانانو او اخراني من غیر کم. یا يا دو کسان نور من غیر کوم کوم مسلمانان نه ملایيږي د غیر مسلمانانو ان انتم دربتم پیل ارد سفر که, که ویزمکر نو تاسو تمائی پلی کم پولیش بودا واقع دی سفر وزا سفر زکر گی فاسا بد کم مصیبت الموت نو تاسو تقورت سیجی مصیبت دا مرگ نو تحبیسونا هم بعد صلاح تاسو براگی روائے دادوالا من بعد صلاح تے روست دا موزبا نو دا کموزو سو کوئی دا مست پہین خدا دا نازی آدم اسلام یې په ساته عدالت دا لازمینه ده چې قسم د مازیګر موسمسی دا مازی د کاذيب قسم ورکه او داسې قسم ورکه پکاري چې هغه زمانہ متبرکه چې دا انسان یې لري نو د وخت برکتات ورکړي قسم ورکه د مازیګر وخت بهترين دی نو پدی وقتی قسم پڑل دا گران کارنی سڑی یرید نو دا قسم دا مستقول دا پارچ دی رستوشی و حق اومنی نو دا مازیگر نوز پا سینمی علیہ السلام ادرو من باج سلات رستو دا موزن نو پیق سیمانی دا دولا و سیان قسم خوری باللہ پا اللہ بادنی انیر تکتن کچرستاسو پی شک بی قسم دا پکمو الفازو نو غره یعلیجه پخله خبره قسم خوري نه دایمه وی دا کار معنی لري قسم نه چې دا کار معنی او چې د بل په خبره قسم خوري نو علي قسم نه ماته اټلان شته ماته د خبره علم شته نو الله وي قسم مجاسې خوري لا نشه کری به ثمنه مونږ په جان جام باندې څه پیسې میشي نه دی ورسله وګوره سره بل ذکر کړي چې قسم نه رسول کوله د طارا وانا او دا قرب اگر دا کوم انسان مرشوي دی یاد دو چې کوم د چا لپاره وصیت کړي دی هغه زموږ رشتہدار وي دی دا ټکول یې ذکر کوي دی دا لپاره ذکر کو چې قسم خو ازم کول وړاندې کوي بیا دا ما ذکر موږ پسې نورمو راګرښوا او بیا ورپسې دا چې سړی قسم دا چې کس په هغه باندې بریچې اغا خو رشتہدار ني نو خیر دی او چې سړی د رشتہدار دی وچې <سؤال> ستلې رشتہ حق په قسم باندې ونه دل ویو نه پدې کې وسره وسره د هغه رشتہ دارین نو را قسمې په نور دغه چې دی د قسم نو نو الله پر مایل قسم کې بداده الفاظ وې دا خرڅ کړن نه ری اگر چې دا کمکه تر حق بچا دې دا ورسره اگر رشتہ دار وولي دي درېم دا موي قسم کې چې لا نطق و شهادت الله من د الله ګواهینه پټه ګواهی ده الله نسمت که تاخه ده علی الله گواهن مطلب دا دغه چې الله دکمه گواهه حکم کړی اغم نه پټو ان اذا لمن الاثمین او کومه گواهی پټ کړم بګونګارانه دا ټول الفاظ به قسم کې وې د انش تر عاصمین نه پوره فاین عذرا او کتر اطلاع حاصل کړشوا علی انهما استحقا چې دا دوار حذر ګرځیدل دې د ګنا دینا بناشوی ده دروائی کسم کھڑلی او خیانتی کھڑلی نو پا آخرانی یک اومانی نو نور دو کسان با ادریگی مقام هما پزیر دی دوار باندی دا دی تمیم باندی او دا عدید نبدا باندی دا چانب من اللذینا دا او کساننا اس تحقا چه اگر بیر لائک تی علیهم که مقابلت ال اولیان او بیر اولانی اولان مطلب دا چه دا مال باغیو چه کم عمر ابن العانسو مطلب ابن ابی ودعا نو دا دیر اولاز زکو اگر چه علتا منی دنو مالی دید پار حسیت کڑے نو دی بسن قسم خوری نو اللہ زکر کئی دی با قسم کے دا سین پار زلخان قیب نو دا نور دوالا با قسم خوری او قسم کی بوئی لشہادت انا قسم زمونگا حق او دا ډیر حقدار حق دی په هغه باندې دې من شهادت ایمان د قسم دې د دیوارونو و ماعت دینه هم پر قسم کے په دې ظلم نکو چې د دین را جام وانو ان اله لل من الظالمین اګه مون په قسم کو نو موږ ظالمانو ورپسې دا ورونکي آیات کې الله تعالی دا خبر ذکر کوي چه پدی واقع که دی جانبینونا دا کسام وولی شو اللہ دا گیا وجه زکر کئی وجه دا زکر کئی چه دی جانبینونا کسام دیده پارشی یو خدا دی چه دی بل آول دا اللہ نوی ری نو پا آمد پری کب آنے با گواییو که حق گوایی دا مطلب دارے دادوالا کسام دا اللہ دا یاری نوی چه مونگا دا جام آغست دی دا جام گوا پس کی اگریمو د په دارو که سمګوږي نو دږيګنه دوی بل لازمی دردري خبري نه لريږي که مونږه که سب کو نو کو کو نو ست चलेږي راپاسي به نور ګورپاسي چې له چا مال دی له چا حق نه دی به راپاسي نه غي قسم خو لري زمون که سمونه په باثيش نو چې مونږه که سم کو نو دغه له سپا د شو ورپسی به غي که سمګوږي نو چې غي که سم حق ثابت شو دا جام الله وي د څه می جنبه يوم الا انا ويريك الله نحو يري نو ذي خبر نمويري کومه بدروه قسم کو نسچلش چرها پسې دی کسم اخرى نو زموږ قسم به باطل شي دا شي په موږ باندې ثابت شي نو الله ندي حکم الا مصلحات ذکر کوي فائدې ذکر کوي نو الله فرمایي ذلك ادنا ايات دا قسم ر جانبینه ډیر نیس دي خبره تا ايات بالشهاده على وجهها د چې دي گواهیو کې او بیان کی علاوه وجه حق په تل طریقے باندې په حقایق باندې صحیح طریقے سره حق بیان کی او یا حق یعنی ویری أنت أنت رد ايمان باندې ايمان چې کسمون به واپس کول شي رسول د کسمون د دینه وتق الله واسمع الله نو ویریږي په درو کسمون مګای پر د معلومات وسمع حق خبر وره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تالا هدايه نکوي قوم فاسق يا ايها النبي لا مهوى ما هو شهاده بينكم خوندان دکسم خوندان دوصیتو شاهد بہانا شہادت بینکم قاوردان نو وصیت چتا سو تو وصیت کوي ارا حاضر حاضر الموت فکم وحک چیزاهر شیہادتکم یطن نستاسنا الموت حاضر شیوات اسباب دمرګ نو مرچ حاضر شی وصیت دگی اسباب دمرمرد حين الوصیت تو وصیت کې نو خواوندان دا 파ره دا وصیت کولو چې وصیت واه تاو کړئ اسنه د وکسان دي دا وه من چې خواوندان دا دې من کوم داستانای مسلمانانو او اخران یانو وکسان من غیر کوم د غیر داستانانا ینه غیر مسلمان لا قسم چې دی واقعي کی لازم ان انتم وراتكم کچریتا سفر کوي فلارد از ما کی فصابتکم پس رسید تا فصابتکم پس رسید لیتاست مصیبت الموت مصیبت الدمر تحبسونهما متصبو دره دچاتوی اسبحه وذرا لندا ظالا من بال الصلاه وذم المزماز فرمى فايقسم بالله نو ديو قسمنا بي بالله الله تعالى بام دي ان ارتقم كثير تاسو او قسم کې بسوي نو قسم به رانا نشري بي جن لمستدي مال واندي زمانن بي م نن نه خاص کړه پر دې سو باندې والا او کان لا قربا اجر چې د amyloid دا قربان خوانه رښتنه نه او والا نکت مشهادت الله او هم جن پټو گواهی الله کما گواهی چې الله دغه حکم کړی دا برابر کوي او دیکه اخوادقام کوي ان لا یقینن ان اذا بدت وحي كترجوا حدا لم فتقلا لمن الاخمين خا هذا جنا نهو بيا نوبع اطلاح حاصل شود الله د بیان کی مکه کی جامروتو نو فریم وترات کتر اطلاح حاصل پرشوان الا انهما قد خبران انهما جدا دوال وصيان استحق دی مستحق د ګناګر زیدلې استحق ا اثمن مستحق د ګناګر زیدلې په دارو کسمه او په خیانت سره فاخران نور د کسانه کومانه او دریجبا مقام ما پزیدان پزادت د دروازه من الذین دعوا رسول استحق چې غیر زیات لایق به انیم په مقابله د دوی کې اولایانی و غیبی ال <سؤال> اولانی زکمال <سؤال> دا <سؤال> غیبه واسیت دا غیبه کارشوه دی فا یو سیمانی بالله نداور سدوالا با قسمونه قریه اللہ نو قسم کہ وای لا شهادتنا خامھا قسم جننگ احق د ادیا حق دنه من شهادت هما قسم د دوه و ما تین او کثیاتین کړه دوی باندي پتلب د مال کې انه یقینا د پتک وحکی کذرو قسم کو لمین الظالمین خامھا د ظالمانو نبی زکه ظلم پر دی مال ته وی بخو پر لانکا اللہوی دا کسمت ورپینونا ادنا دا دیر من دیر اعیاتو دا چی دا واسی او سیارات للوکی بشہادتی پا بیانا و گواہ سرا علا وجہها پا پلا طریق بانده او یخاف و یادی او یریجی دا چی کسمون با دبارک و ان انتو رد دا ایمانا دا چی کسمون با ورسا و تبرک و لیشی بعد ايمانهم رس كده کسمون دذینا دایکه سمونه په باطل شي ندیب قسم نخو یالله ادا حکمت پکې واتقوا الله لانو یریغه وسمو حق خبر وورای والله الله تعالی چې نه لا د نېخره د شانم څه ته لنرزه شي ګرې موده صلو